hemen gertatuko da gertatuko dena, bistan dena, bainan e, ez zela hori bidea, e, baken prozeso batian gira, e, bada sobera jende, edo e, behar bat beha bada jende hainitz e, presoendeitik e, presoen ateratzeko goguarekin, banan behar da zerbait egin ere eziten sarr, eh? hor bada behar da araztua konpondu, eskoalerriko araztua konpondu, pasatzen da desarmetik eta pasatzen da alkerrizketatik, eta nahi duzen guzi itaik nahi dut baliatu izationtaz, bihotzez eta bihotzez eskertzeko Jeff eta Teresa. Eta izi gari gukianiz, espero dut bihotzez, zilurta ekaterako diela, eta benetan zinez eskertzen ditudala. Bon, uai joan behaut, erriko menari beden behaut eskeinoi, kafesokta atuzte manute, bestiak eronen dira, honen dira, fresko-freskoa nire honen izan bezala. Bono, goa intzi eta ikus artio. Hostia comendida una, duai kai nibe den uchi kon utesta ki bate? Pentsatzen dut zurileko utziko dautzutela bai. Ah, baina ista fiska beotan. Se se se se se lekin egon zirela, nolako ispirituarekin coi ba spiritolekin mm, eh, baso so retcheja. nik bak ez zigeratatu goenwai, sinema eh, de yasautzen dut, baina banua ifigarri eh, bahne gochok batekin, genebicia, hindeste abera estendu, nun geneateko guztia gelditzen da hala itxago, orduan biziki indartuaniz biziki indartua biziki aberastua e, gizontasunez eta gizatasunez eta hori espero dut e, bat izanen duela historiunek eta gure erriaren historioan e, energi tipia ekarri dut, ekartzen dut eta beste ikaz tranquil, tranquil eta nuntza adio bai, adio bai.